Bidaian diren pertsonen joan etorriaz duetenik, aste buru honetan esaterako, irungo ospitale zarreko hotzaren kontrako dispositiboan, diren hogeita laboeak eta gurutze gorriako deatzen dituen martin dozenea aterbetseko irulo bete ziren ondorioz bederatzi migrante, erakunde publikoek martxan jarritako zerbitzuetatik at, lo egin behar izan dute. Jakin izan dugunez, Irungo Euskal Herria Bilduk utzitako bere egoitzan lo egin dute. Irungo Arrera Zareko kideek azaldu dutenez, Irungo Herriko Etxeak ez die modu zuzenean egunero informatzen amaia oka, Irungo Arrera Sareko kidea. E, bueno, Martin Dozeneakoak jarretzen du migratza jentzako e, horrez dakigu bete den edo ez den bete, baietzu uste dugu, baina ondatu horiek ofizialki ez jazkagu, beraz e, ezin, ezin baietatu, Eta udaletxearen bitartekoa, ez da soiek migarrantentzako, eta hori bai, bete eginda, azkeneko egunetan egunero bete da, eta jendeak kalean, e, jendeak kalean karraitzen du. E, datuak, bai, go dira, pertsonak go dira, baina bueno, ez, ez dago alarmarik, ez dago horrelakorik, esan nahi dut. Datu e, manejagarriak dira. Gaur gauian adibidez, bederatzi pertsonek, duk guk dakigula guk kontrolatzen ditugunak, bederatzi pertsonek egindute kalean lo ki e, trengeltoki inguruan edo mugen inguruan ere egon izan da jendea. Azken aldian muga gainditzeak eroseta saiagoa dute migratzaileak. Frantzeko poliziaren dispoziibo irakorrek egunero hamarrnaaka lagun itzultzen ditu. Anartean harrera sareak irungo hiri erdiko San Juan Plan kalegorrian irira heltzen diren migratzaileak erreibilitzen jarraitzen du.